En sjuårig flicka, Karin Hultgren, belönas av Carnegie-stiftelsen för sitt orädda ingripande. Hon berättar här för radions Karina Held vad som hände. Jag hade dragit upp en pojke som hade ramlat i sjön. Var det i våras detta hände då? När det var snö fortfarande på vattnet? Mm. Hur gick det till? Hade ni gått ut på isen för att leka tillsammans eller såg du honom? Nej, han sa skriva. Så vi går ut på isen, och kan vi göra? Och sen så lurade han. Nej, sen så ö, tog han nispit och sa att han hade tagit en anka, han den i sjön och då blåste isen nej. som han stod på. Därmed inte det vi också? Nej. Och då försökte du dra upp honom. Ja. Hur bad du det åt då? Jag tog fram en arm och så drog jag när han höll i där. Så han tog tag i din arm? Ja. Och så fick du upp honom? Var han tung? Ja, rätt så. Och sen så beslöt Carnegie Stiftelsen att belöna dig för att du hade varit så duktig. Och så fick du hela tusen kronor? Fick du nog mer? Ja, en klocka. Ja, det ser jag att du har en klocka på dig. Ja, det var en fin utmärkelse du det här. Vad ska du göra med alla pengarna vet du det? Jag ska ha en till att bli stor och Flygvapenchefen general Bengt G.S. Söld avgår med pension. Han tar farväl av flygvapnet genom att under en dag, den 30 juni, per flyg gör han blixtvisit hos alla de 19 flygflottillerna. Dagen därpå tillträder den nya flygvapenchefen, generallejtnant Axel Ljungdahl. I en utredning om riktlinjerna för det svenska försvaret under de närmaste tio åren säger överbefälhavaren general Nils Svedlund att det skulle vara bra om Sverige skaffar atomvapen. Också cheferna för både armén och flygvapnet är positiva till ett svenskt atomvapen. Utredningen föreslår också att flyget förstärks medan armén och marinen föreslås få minskade anslag. I oktober förekommer det uppgifter om att främmande ubåtar uppträder i Stockholms södra skärgård. Stockholm får kring midsommar ett ryskt flottbesök för första gången på 30 år. Det är en kryssare och fyra jagare med en manskapsstyrka på 2300 man. De blir ett uppskattat turistinslag i huvudstadens gatubild och de ryska matroserna gör stor succé på Skansen där de framträder med dans och sång.